Peça, e lhe será concedido. Livro dos Abraham Capítulo 17 Onde você está, e onde quer estar? Você conhece os sistemas de posicionamento global, o GPS, que estão disponíveis nos veículos atualmente? Uma antena no teto de seu veículo envia um sinal a satélites no céu que identificam sua posição local. Assim que você digita seu destino desejado no controle, o computador calcula a rota entre onde você está e onde você quer ir. O monitor informa a distância que você tem que percorrer e recomenda a melhor rota para chegar lá. Tão logo você começa, o sistema vai dando a você através da palavra falada ou de texto as direções específicas para levar você a seu novo destino. O sistema de GPS nunca pergunta, onde você tem estado? Ele não pergunta, por que você está lá por tanto tempo? Sua única missão é ajudar você a chegar de onde você está até o lugar onde você quer estar. Suas emoções são um guia similar a esse sistema, pois sua função primária é também ajudar você a viajar à distância de onde você está até o lugar onde quer estar. É extremamente importante que você saiba onde você está em suas relações e onde quer chegar, de forma a se mover para onde você quer estar. Um entendimento de ambos, onde está e aonde quer chegar, é essencial para que você faça decisões deliberadas sobre sua jornada. Você vive cercado por várias influências em seu ambiente físico e constantemente as pessoas questionam ou insistem em que você se comporte de determinada forma a fim de afetar positivamente a experiência delas. Você é bombardeado por uma avalanche de leis, regras e expectativas impostas pelos outros e quase todo mundo parece ter uma opinião sobre como você deve se portar, mas é impossível você se centrar sobre onde está e para onde quer ir se você se deixar guiar por essas influências. Frequentemente você é puxado para um lado e para o outro tentando satisfazer os outros, apenas para descobrir que, não importa quanto você tente, nunca consegue satisfazer ninguém, e não apenas não satisfaz os outros, como também não consegue se sentir satisfeito. E como você é atirado para várias direções diferentes, você acaba perdendo-se no processo de saber onde está e para onde quer ir. O maior presente que você pode dar-se, é sua felicidade. O melhor presente que você poderia dar alguém é sua própria felicidade, pois quando você está em estado de alegria, felicidade ou contentamento, você está completamente conectado à fonte de pureza e energia positiva que é realmente quem você é. E quando você está nesse estado de conexão, nada ou ninguém em que você fixa sua atenção pode tirar você do seu estado de concentração. Você não precisa ser ou fazer algo por alguém a fim de deixar aquela pessoa completa, pois todos têm o mesmo acesso à fonte de bestar estar que você tem constantemente, as pessoas as que não entendem como ter acesso à fonte sofrem em suas incapacidades de aterem se si a bons sentimentos e pedem que você os ensine como se comportar da forma que eles acreditam que os farão se sentirem melhor. Mas eles não apenas limitam você a um estado de desconforto como também tentam responsabilizar você pela felicidade deles, limitando-se também a um estado de servidão pois não podem controlar o comportamento dos outros. E se esse controle é necessário para a felicidade deles, então eles acreditam que estão realmente em apuros. Sua felicidade não depende do que os outros fazem. Sua felicidade não depende do que os outros fazem, mas apenas de seu próprio balanço vibracional. E a felicidade dos outros não depende de você, mas do balanço vibracional deles, pois os sentimentos de qualquer um, em qualquer momento, são apenas o resultado do misto de energias próprias. A maneira como você se sente é simples, clara e sempre indica o balanço vibracional entre os seus desejos e sua vibração que, para sua vantagem, você mesmo coordena. Não há nada mais importante para alguém em todo o universo do que entender como a vibração atinge os desejos e a forma como você se sente é o seu indicador de emissão de sua conexão com a fonte. Todo bom sentimento, cada item da criação, percepção, saúde, vitalidade e bem-estar, e todas as coisas que você considera boas, dependem da forma como você se sente neste exato momento e das relações com aquela vibração relacionada à vibração de quem você realmente é e o que você realmente deseja. Cada pensamento, guia você mais e mais para, ou mais e mais longe de San Diego. Tão fácil quanto considerar uma viagem de Fênix para San Diego, é considerar uma viagem bem-sucedida de uma condição financeira insegura para uma condição financeira segura, de um estado de doença para um de saúde, de um estado de confusão para um estado de tranquilidade, em sua viagem de Fênix para San Diego, não haverá incertezas importantes, Pois você conhece a distância entre as duas cidades, você sabe onde está no decorrer do caminho. E sabe o significado de pegar a direção errada para seu sucesso. Uma vez que você entende seu próprio sistema de guia emocional seu GPS, você nunca ficará confuso novamente a respeito de onde estão suas relações e onde quer que estejam. Junto a isso, você sente, com cada pensamento, se você está se movendo para perto ou para longe do resultado desejado. Se você estiver usando qualquer outra influência como sua fonte de orientação, você se perderá porque ninguém entende, tão bem quanto você, a distância entre onde você está e onde você quer estar. Mesmo que eles não entendam seus desejos, eles continuarão somando os desejos deles a essa mistura. E, então, somente quando você prestar atenção à maneira como você sente, você poderá guiar-se de forma segura em direção às suas próprias metas. Porque dizer não, significa dizer sim. Seu universo vibracional usa a lei da atração como base. Isso significa que seu universo é sobre inclusão. Quando você centra sua atenção em alguma coisa que você deseja e diz sim a isso, você está incluindo esse desejo em sua vibração. Mas quando você olha para algo que você não quer e diz não para esse algo, você está incluindo esse algo em sua vibração. Quando você presta atenção a esse algo, você não inclui isso, mas você não pode excluir nada para o qual você está prestando atenção, pois sua atenção para esse algo inclui esse algo em sua vibração, todo o tempo, sem exceção.